Dar ei au strigat, Ial, Ial, răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru? le-a zis pilat. Părelții cei mai seamă au răspuns, Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul! Atunci, l a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat, deci, pe Isus și l-au dus să-l răstignească. Isus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 Apoi a zis ucenicului, Iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea, Iisus care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, Miesete. Acolo era un vas plin cu oțet. Postașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l au dus la gură. Când a luat Iisus, oțetul a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De că să nu rămână trupurile pe curce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe al celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor, ci unul din și a cu coasta cu o suliță, și îndată a ieșit din ea sânge și apă.